Epaik honen, ondorio garrantzitsuena izan behar delako, Euskal Herritarren artean, errepresioaren aurkako kontzientzia sortzea, amistiaren beharraz jabetzea jendea, eta amistiaren aldeko movimentua bera indartsoa hau izatea. Herri bakoitzeko komiteetan jende gehiago antolatuta egotea, herri auzo bakoitzean, amistiaren aldeko batzorde bat antolatzea, eta herri hortan, eta batzor, batzar batzart horretan, eztabaidatu erabaki eta egin, bukatu da baitik berako eh, dinamikak eta bar herri bakoitzak soberanoa izan behar du egin behar duena egiteko. Biltzen den jendearekin gausak aztertu, erabakiak hartu eta elkarrekin lan egin. Eta bigarrenik estatua jakean jartzea. Eta jarriko dugu epaiketa bukatu baino lehen hau estatua jakean. Desgasteizugarria eragingo diogulako errepresioa bestela doainik ateratzen zaiolako. Eta hori ezin du permititu. Eta hor doan, estrategikoa dauka, hamiztian aldeko e, mugimentoak egin beharreko lanak, askatasunak, eta etxerateek, eta babestuak sentitu daitezen presoak, zenitartekoak ondoan sentitu baitzaten, edo zein laguntza tarakoetabak, horrek istoan balio politikoa dauka. Ez da, soilik e, laguntza humanoa, edo berotasun pixka bat edo balio politikoa dauka, inkera garritzikoa. Eta bat hori izan behar da. Eta horrek, ozigenatzen dut ezkaragertzale osoa. Zene, errepresia badari, kontundenzia zelantzuteko gaitasuna balema daukago, herri, herri hauzo, hauzo, eh, koste politiko ondia bat egingo diogu, eta demostratuko diogu, antzua dela errepresioa erabiltzea. Herri hau, ezin daitek lan mendera zu errepresioaren bidez. Aldiz, irte bide demokratikoaren aldeko indarremetatzen, joango gara, ez? Gure ikuspegitik, eta ez da, gure amizki aldeko gomientu anibilik garrilako osoak du zentzua eta balioa, eta antolakunde bakoitzak daukaz, zentzua eta balioa, baina, emisien aldeko movimentua guztia osigenatu dezake eta osigenatu berdu. Hori alde batetik, eta besta aldetik, lai no beltzak ikusten ditugu, ez, eta ikustara nahi izkigute. Hasi eran esaten noen, sinistara zinairi digutela ez dagoela zer egin. Koain esaten ari gara, mundu guztia, biztan dena, pues, eh, bueno, Nafarroan garaian zer gertatu den balakigu, eh, goberno osaketan, eta gau jarri dago hemen eta basko ere argi daude. Eta esaten dugu, ja, nabarmena den gauza bat, euskalderri jeltzalea doala, herri hau berri doa sakrifikatzea, eta peso pakto bat egitea, alderri bezala, baina euskalderriaren izanean. Euskalderria ordezkatu nahi du, ea jotak berak bakarrik. Hm? E, bueno, aien euskalderria bat, izo egi du herrialde direla. Esta besterik. Hori ordezkatu nahi dute, E, estaduen aurrean, eta pakto batekin edute, kompetentzia gehiago, diru gehiago, negozia gehiago, eta bat. Politika hori ezin da egin, Eskerra Betzaleak orain duen osasun eta indarrarekin. Eta horreatik Eskerra Bertzaleak etorriko dira, errepresioa erabiliko dute. Ez dago arantzarik. Baina horretara eraman bali madugu estatua eta PNV ere, horrek erakusten du ze potentziali da duen Eskerra Bertzaleak. Ze potentziali politikoa duen. Zen, askotan, egin ditugu negoziak eta prozesoak ere sarri egin dira, herri honetan. Ez? Azkeneko biruak, ogora ekartzearekin, eta esan, jo, zuen. Lizarra garazik ere, frakasatu zuen, argelekoak ebai. Eta oraingoak ere, frakasatu. Ez da, egia. Ez du, frakasatu. Negoziak eta horrek ez ditu lortu azken helburuak Baina, negoziak eta, azkeneko negoziak eta prozesoak, jarri du horue bat, jetxi ez dena, eta urrengoa hortik gabiatzen da, ez erotik eta gainak gizartearen aurrean ezkarra gai izan da barneko esi importante batekin inork inorkezin du presumitu horrez <coughs> beneu ostia limpea da gilparroan teso e berri merdin, ezkarra batoan kutsilloak indabiltza e, nabai, berriz, bueno, azukari joa bezalda ez taliko bat ez dakatea ero banatzeko, da ez daude instituzioan, ez daude gobernoan, eta bueno hori hurtzen da, proiektu bat ez balima dagoatzean, urtu egiten da ezkarra aldiz ez, badaude xetasunak badaude ikuspegi ez badinak Danok ez gaude gauza guztietan adoz, baina bat asuma dago. Koesio bat dago, proiektu bat aukagulako karaitu ezina dena. Horregatik egiten dute apuzto. Jakin egi galdo egingo dutela, baina urte batzuk irabazina dituzte. Eta horretan saiatuko dira, katebegi haulenean non kartzeletan. Espetxe politikaren gogortzea ez da kasualitate bat. Espetxe politika gogortze dutenean, orain bilatzen dutenean da, presoen artean, Gio, doutrina parot. Ogei tamar urte, bete harazeko eta azkeneko berrogei urte. Eh? Hori da, beraiaiak eskintzen diguten etorkizuna. Horrekin presoen artean, haultasuna sortuna dute, eta zenitartekoen artean ere bai. Estizio politiko bat bideratzeko kartzeletatik eta familiarretatik. Ezkerra hartzaleari presio egiteko. Hori da, bilatzen dutena. Ain da, simplea, eta ain da, lortuko ez dutena. Ez, orduan horreatik lehen aipatzen duen garrantzia daukan, Biltzea, elkartzea, itxegitea, elkarreken eskuzesku lanean jarraitzea, kriston eh, garrantzea dauka.